A napkelet rejtett kincsestára, kulturális, tudományos kalantúra az indiai szubkontinensen s a világ más tájain. Legyen velem a szívem a szívek házában Legyen velem a szívem És maradjon ott Különben nem ehetek ozirisz ételéből A virágos tó keleti oldalán Nem lesz hajóm, hogy levigyen a níluson Nem lesz egy másik, hogy visszahozzon, Nem vitorlázhatok a níluson Adasson vissza a szám, hogy beszélhessek A két lábam, hogy járjak A két karom és kezem, hogy legyőzem az ellenségemet Nyíljanak meg előttem az égkapui, Geb, az Istenek hercege, nyissa fel a számat. Oldja le a kötelékeket a szemeimről. Oldozza el lábaimat. Tegyen erőssé a nubisz, hogy megállhassak. Értek a szívemmel, hatalmat nyertem a szívem felett. Hatalmat nyertem a kezeim és a lábaim felett. Megtehetem, amihez kedvem van. Nem bilincselnek hozzá a testemhez az alvilág kapuinál. Békében megyek be, és békében jövök elő. Ezeket a lelkesült szavakat az egyiptomi halottak könyvében olvashatjuk. Egy halott mondja el abban a pillanatban, amikor a szíve, vagyis a lélek visszaköltözik a testébe. A halottak könyve cím kisé félrevezető, valójában papirusztekercsekről, rövid van szó. Ezekkel bocsátották útjára a lelket, hogy el ne a más világon, és minden helyzetben tudja, mit kell tennie. Többek között nagyon kell vigyáznia, hogy a démonok elnerabolják a szívét, erre nagy szükség lesz a túlvilági ítélkezésnél. Egy másik papíruszon ámenhetebb így beszél. A szívem velem van, sohasem fogják elrabolni. Én vagyok a szívek ura, a szívek gyilkosának ura. Tisztán és igazságban élek, és igazságban lakozom. Én vagyok Hórusz, a szívekben lakozó, aki együtt lakik a testtel. A szavaimban élek, a szívemben élek. Ne vigyék el tőlem a szívemet, ne sebezzék meg, ne darabolják össze. Ezeket a szavakat is a lélek mondja. A régi egyiptomiak háromféle lélekről tudtak. Az egyik a madárként ábrázolt Ba, aki a testet elhagyva az égbe megy és a csillagok között lakik, egy másik a ka, a halott test pontos mása, a harmadik pentig szintén madár alakú ah, aki fényt, varázserőt és kísértetet jelent. Valószínű, hogy a ka finom anyagi vagy asztráltest. Éj utazik el a halottak birodalmába, és ő jelenik meg az ítélőszék előtt. Ebben a kritikus pillanatban ismét a szívhez imádkozik. Szívem, anyám, szívem, ki létrejöttem. Ne álljon föl senki, hogy megvádoljon az ítéletkor. Ne ellenkezzenek velem az uralkodó hercegek jelenlétében, ne kelljen megválnom a szívemtől, a mérleg előtt. Te vagy az én lelkem, a testben lakozók, nem új Isten, aki összeköti és megerősíti a tagjaimat. Jöjj velem a boldogság helyére. Ne szennyezze be a nevemet Senit, aki megalkotja az emberi élet feltételeit. Legyen elégedettség és szívöröm a szavak lemérésekor. Ne fogjanak rám hazugságot a menti ura előtt. Ó, szívem, milyen nagy leszelte te, amikor tiadalmasan fölkelsz. Itt a szívet lemérik az igazságot jelképező toll ellenében, és ha nehezebb a tolnál, akkor a lélebb beléphet a gyönyörű a mentibe. Kicsit bonyolult ez a sokféle lélek, a szívben lakozó Isten, de annyit az évezredek távolából is érzünk, hogy a szív sokkal több, mint csak a testmotorja. Például, amikor magunkról beszélünk, a szívünkre mutatunk. Itt lakom én. Az indiai szentírások is úgy tudják, hogy a szívben lakik a lélek, aki olyan kicsiny, mint egy hajszál keresztmetszetének a tízezred része és ugyanaz a hangyában és az elefántban. Jelen van minden élőlényben, és a hatása a test minden részébe eljut. Ha az élőlény a szívben él, akkor a gondolkodás, érzékelés, emlékezés és szívben történik. Az agy, szem, fül, stb. Csak eszközök, amelyek az utasításokat végrehajtják. Az indo-európai nyelvek is ezt a szemléletet tükrözik olyan kifejezésekkel, mint szíve szerint, szíve vágya, szíve választotja, szíve szavára hallgat, szívébe zár, szívébe vésődik, arany szíve van, kimondja, ami a szívén fekszik, nagy kő esett le a szívéről. Nagyon sok szóeszetételben szerepel a szív, az oroszlán szívűtől a szívfájdalomig, és teljesen nyilvánvaló, hogy nem a testmotorjáról van szó, hanem magáról, a szeméről. A szív, mint belső, szerv is állandóan követi a kedély hullámzásait, vagyis az elme állapotot. Másként ver az aggódó, feszült vagy rémült ember szíve, mint a szerelmesé. A szívműködés elárulja az érzelmi állapotot. Az emberek pedig nagyon könnyen azonosítják magukat az érzelmeikkel. Erre épül az egész nyugati lírai költészet a kőszívű hölgytől az epekedő lovagig, akinek bánatában megszakad a szíve. Metaforikusan a szív valaminek a központja és lényege. Ebben az értelemben beszélnek például az ország szívéről. A Biblia mindig úgy említi, mint az érzelmek, vágyak és remények székhelyét, az emberekben a lelki természet képviselőjét. A Zsoltáros így szól. Taníts minket úgy szemlélni napjainkat, hogy szívhez jussunk. És a Iás így fakad ki. Szívem kiált Moábért, amelynek végvárai zoárig, a három éves üsszőig nyúltanak, mert Luhit hágóján sírással mennek fel, és mert horonai útján romlásuknak kiáltását hallatják. Abdiás ezt mondja. Szíved kevéssége csalt meg téged, ki szikla hasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, aki mondja az ő szívében, kivonhatna le, le engem a síkra. A prédikátor így beszél. Szívem arra adtam, hogy megismerjem a bölcsességet, és megvizsgáljak minden fáradtságot, amely e földön történik. János Apostol pedig emígyen int bennünket. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Milyen szív az, aki bölcs, kevély vagy nyugtalan Híz, beszél és kiállt, kifogalmazza meg a kérdés, amely a szívből jön, és amelyet Isten szívesen teljesít. Kire gondol Luther, amikor azt írja, szenteljük Istennek a szívünket? Átvitt értelemben maga az élő lény a szív, az atomnyi lélek. Egészen pontosan pedig a lélek lakhelye, amelyet az Isteni felső lélekkel oszt meg. Az életjelenségek addig tartanak, amíg ez a lakhely halálosan meg nem sérül. Nem véletlen, hogy a háborúban az ellenség szívét vették célba. A maják és aztékok élő emberekből és állatokból kiszakított szíveket áldoztak isteneiknek. Egyes törzsek megették ellenségeik szívét, hogy megszerezzék az erejüket. A boszorkányok birka szívére írták a haragosuk nevét, aztán teleszurkálták tűkkel. Komolyan hitték, és nem csak a poéták, hogy a bánattól a szív szó szerint megszakad. Az európai lovakkorban terjedt el az a szokás, hogy királyok és hősök szíveit külön temették el, lehetőleg egy székes egyházban, hogy nagyobb védelmet kapjanak. Ilyen temetést kapott például oroszlán szívű Richard király szíve. A legromantikusabb történet Robert bruce fűződik, aki 1329-ben halt meg, és azt akarta, hogy a szívét a jeruzsálemi szent Síremlék templomban temessék el. Egy Douglas nevű barátja el is indult, de amikor Spanyolországon utazott keresztül, egy morkatona megölte. A szív még akkor is ott függött a nyakában, egy tokban. Romantikus lovakkor, de még a köztudottan ateista angol költő Shelley is azt kérte, hogy külön temessék el a szívét. Egy ír hazafi, Daniel O'Connor számüzetésben halt meg Genuában, és a kérésének megfelelően a testét Írországba, a szívét pedig Rómába vitték. Egyes jogairázatok, a Hatha Rádzsa és a Kundalini részletesen beszámolnak a testben lévő erőközpontokról vagy csakrákról, valamint az ezeket összekötő vezetékekről, amelyekben az életlevegő áramlik. A Gyánabind Upanisád írja a szívközpontról. A szívlótusznak 8 szírma, és 32 rostja van. Közepében van a nap, a volt pedig a nap közepében. Egy tantrikus írásban, a szacsakra Nirupában olvasjuk. A szívben egy varázslatos lótuszvirág van. Cinóbervörös, ragyog, mint a banduka virága. A neve a náhata, olyan, mint a kívánságokat teljesítő mennyeifa, fa. Sokkal többet ad, mint amennyit kérnek. Szírmain az ABC betűi vannak, közepében egy füstszínű hadszög. Meditálj itt a megtisztító mantrán, aki szürke, mint egy füstfelhő, négy karja van, és fekete antilopon lovagol. Meditálja az isteni érgalom hajlékán, a napként ragyogó úron, aki minden kegyet megad, és előzi a félelmet a három világból. Itt lakik Kákini, élénksárga, fénylik, mint a villám, mindig vidám és kegyosztó, három szeme van, és mindenki temője. Tündöklő ékszereket visel, Négy kezében fegyvereket és koponyát tart. Aki a szív meditál, Olyan bölcs lesz, mint az imák ura, Brihaszpati. Meg is tudja védeni, El is tudja pusztítani a világokat, Mint Visnu és Siva. Ez a lótusz olyan, Mint a kívánságokat teljesítő mennyei fa, És indra trónja. Itt lakik a lélek, aki olyan, mint a szélcsendes helyen felállított lámpás, nyugodtan égő lángja. Aki a szív meditál, az a legkiválóbb jógi. A nők jobban vonzódnak hozzá, mint a szerelmesükhöz. Bölcs és tele van nemestetterővel. Tökéletesen uralkodik az érzékein. Inspirált szavai úgy áradnak, mint a tiszta vízű folyó. Olyan erős, mint a szerencse Istennőjének a férje akaratának erejével át tud lépni egy másik testébe. Egy másik jogaírás a Gerando Sanhita szerint a szívlótusz fehér és 12 szírma van. A virág van egy másik erőközpont is, a nyolc szírmú rózsaszínlótuszként megjelendő Ananda Kanda. A szívlótuszon meditálók különféle fényjelenségeket látnak, ezzel ellenőrzik, hogy jó úton haladnak-e. A teozófusok szerint a szívközpont ragyogó aranysárga, és tizenkét rezgés mezőre oszlik. Ezekben a mezőkben sárga, narancssárga, zöld, kék, lila, rózsaszín és fehér fénysávok cikáznak. Itt éljük át a levegősség, mozgékonyság, barátság és könnyűség tulajdonságait, a kapcsolatokat és a rukonszámbet. A szívlótusz meditáció után az energiát mindig vissza kell vezetni a szilárd földelemhez hogy az egyensúly helyre álljon. Az Anáhat név olyan hangra utal, amely anyagi tárgyak érintkezése nélkül keletkezik. Ezért a szívlótuszon meditálók különféle misztikus hangokat hallanak, amelyek hangszerek hangjára vagy madáldalra emlékeztetnek. Ahány könyv, annyi leírása a csakrákról és a meditációról. Ebben a szövőnyes világban könnyű eltévedni lelki vezető nélkül. Ki aina ki na wai ki na wendi liliho, ki ve ki ve me ope. Ki aina ki na wai ki na wendi ki ve ki ve me ope. és első pillantása megközelítetlen írás a szívszútra, az északi buddhizmus egyik legszentebb írása. Az a célja, hogy úgymond megfogalmazza a tökéletes bölcsesség szívét vagy lényegét. Miért van az, hogy ez a szútra olyan nagy vonzerőt gyakorol még azokra is, akik különben elutasítják ezt a nélistának látott filozófiát? Ennek két fő oka van, és az egyik a mantra természete. A mantra nem véletlenül vagy a jó hangzás kedvéért egymás mellé rakott szavak sora. A mantra kinyilatkoztatása a lelki világból. Közlés és elfogadás, ami személyek között játszódik le. A másik ok az értelmezés sokrétűsége. Tényleg olyan szélsőségesen nihilista a szívszútra. Először is egy imával kezdődik. Hódolat a hiszatvának a bölcsesség tökéletességének. A bódhiszatva olyan lény, aki már teljesen megtisztult, vissza is térhetne a lelki világba, és csak részvétből marad a földön, hogy a szenvedőknek segítsen. A bódhiszatva valóban létezik, különben semmi értelme nem lenne a megszólításnak. Ezután következnek a megállapítások az ürességről. Az üresség azonban nem üres, hiszen a szútra maga is megmondja, hogy tulajdonságai vannak formákkal, érzésekkel, észlelésekkel és tudattal rendelkezik. Aminek vagy akinek tulajdonságai vannak, az szintén reális létező. Ezen kívül a szívszútra üressége nem teremtett, nem szűnik meg, nem szennyezett, nem hiányos, az anyagi elme számára felfoghatatlan. Az ürességet az éri el, aki nem éri el. Vagyis megint egy reálisan létezőről van szó, akinek semmit sem kell elérnie, mert mindenen túl van, hiszen ő a legfelsőbb. Az összes többi csak játék a szavakkal. A szív meg is nevezi az ürességet. Nérvánának mondja, és ez is létezik, különben minek beszélnénk róla, miért akarnánk oda jutni. Ezzel véget ér a fizikai rész, és már csak a mantra van hátra, amelyet minden szenvedés megszüntetőjének hmm. neveznek. Így hangzik. Gáté, gáté, pára, gáté, paraszam, gáté, Elment, elment, a túlsó partra ment, egészen a túlsó partra ment, ez a felébredés, ez a megvilágosulás. A kérdés tehát az, ki ment át a túlsó partra, a lelki világba? Egyesek szerint maga a bót De akkor mit ér a mantra? Miben reménykedhetne a mantrázó, ha olyat szólít meg, aki már elérhetetlen? Az ige csak a személyre vonatkozhat, aki már elérte az önmegvalósítást. Ez a személy a gurú, vagy lelki tanítómester, aki szavakkal és élete példájával tanít, megmutatja a kiutat. Nem az üresség tanít, a guru sem a nagy semminek beszél, hanem a tanítványának, aki szintén reálisan létező és akinek szintén megvan a lehetősége, hogy eljusson a transzcendenciába. Az értelmezés kulcsa a mantra. Az üresség nem más, mint a transzcendencia, és a tanítvány alázatos imával fordul a legfelsőbbhöz, hogy szabadítsa meg az anyagi szenvedéseitől. A szív persze elsősorban a szerelem szimbóluma, és ebben nincs különbség a napkelet és a napnyugat között. A szerelmesek szíveket rajzolnak az iskolapadba, szíveket vésnek a fák kérgébe, mézes szíveket ajándékoznak egymásnak, és amuletként szíveket viselnek a nyakláncukon. Egymás szívemnek szólítják, legalábbis a kapcsolat elején. Mindenki a szívről beszél. Még akkor is, ha valójában egészen másra gondol. Nehéz dolog a szerelmes versek közül hálogatni, hiszen annyi van mint égen a csillag. Hallgassunk meg egy-két nyugaton kevésbé ismert perzsa és indiai költőt. Elsőnek a Perzsa Jelaluddin Rumi, te meg én című versét. Boldog percek, a lugasban üldög te meg én. Két alakban és két arccal, de egy lélek, te meg én. Nektárt hozott a színes kert a madarak vígdala, Rögtön, hogy a gyümölcsösbe érkeztünk. Te meg én. Feljöttek a csillagok is, csak hogy minket lássanak. Mi magát a karcsú mutatjuk meg. Te meg én. Te meg én, de én te nélkül, Mert a szívünk egyesült. Nincsen szükség a sok szóra, Értjük egymást, te meg én. Églakói, papagájok irigyelnek minket is, amikor így együtt vagyunk, nevedgénünk, te meg én. Különös, hogy én Bagdadban, a te hazád, Koraszán, mégis mindig együtt vagyunk, szerelemben, te meg én. A az áll. A az indiai Mirabai Rajasztánban élt a XVI. században. A versenyek címe Táncolok előtt. Táncolok sri Giridhar előtt, míg fényre derül. Táncolok, míg csak boldog nem lesz végtelenül, és tisztelem, ha értelángol párki bárki is az. Felöltöm bokámra a szívés és részvét, kössöntjűjét. Táncolok, hordom az emlék édes ruháit, bánom is én, ha másnak fontos a jó hír és a család. Bűvöli ő a testet, a szívet, az elmét. Ágyán fekszem, élvezem srihari vadszerelmét. Krisna az én szerelmesem, bánatomban elhagy az eszem. Hogy lehetne békém, nyugodalmam? Nem jön Krishna, rajta nincs hatalmam. Mire a szolga szól, szilajul, Krishna szerelmem, Krishna az Úr. Hey Wakano Tanka, Hey Wakano Tanka, Hey. Money too, money too. Wakano Tanka, Hey Wakano Tanka, Hey. Hey. A 19. század végén élt Bengálban Bakti Nották úr, milliónyi pásztorlány. Bármilyen elszántan próbálkozzanak is. A milliónyi pásztorlányka képtelen örömöt szerezni Mádava szívének. A fuvola rádikát szólongatja. Az úr, siáma szundár hangosan kiált az éjjel sötétjébe. Jöjj ide, jöjj ide Rádá! Mikor Rádá keresésére indul, meg is szakad a tánc. Vrajza ligeteiben zokok Krisna, és kiáltozik. Imádott Rádám, kérlek, jelenj meg előttem, mensd meg az életem. A magányos berekben Rádát átkarolva, Krisna visszanyeri életerejét, és fölélegzik. Krisna így szól Rádá Ránihoz, Mit ér nélküled a tánc? Csak is te miattad élek Vrajzában. Bhaktivinót zokogva mondja. Rádiká! Kérlek számíts engem és személyes társait közé, Tégy a szolgálódá, tekints a magadénak. Én a 19. században élt Az angol Samuel Weddington Versenék címe Egy perzsa példázat Hű szerelem, szerelemre vágyva Szerelmeséhez ment És az ajtaján kopogtatott Ki vagy te szólt a lány Nem ismerünk téged Zavarában elhallgatott És ajtót nem nyitott Én vagyok, jött a válasz Nem, te meg én itt ebben a házban Nem férünk el, ezt ugye belátod Szíve szakadva ment el szánnivalóna vendég. Sajnálkoztak az éjszakában a sárga platánok. Teltek a hónapok, eljött újra a hűszerelem. Újra kopogtat, és ugyanaz csak a szándék. Faggat a lány, mondd meg ki vagy, mi a neved. Tudta szerelme már, mire megy ki a játék. Te vagy, susokta, és az arca felderült. Kinyílt a zár, és a szerelembe beteljesült. Oye, günde. Teke teke cha, cha, cha. Teke teke cha, cha. Teke teke cha, cha, cha. Teke teke cha, cha. Teke teke cha, cha. Teke Két vers szórab ma élő indiai költőtől. Megvesztegetés. Neked csak a szívem adtam, nem a lelkemet. Nem mosolyogj, és ne akarj megvesztegetni. Végül is mi hasznod abból, ha a férfi sem szívvel, sem lélekkel nem tud már szeretni? Szerelmesek. Fúcsa szerzet a szerelmes. Mindig csak ad, ha mást nem, a szívét. Talán a szíva a szépségnek étele és otthona, ezért a hölgy csak elfogad, de ő nem ad soha. Mm. Gunnar Gunnar was young. All of the old were Oh, they charred and Jorana Avenda, oh Jorana Avenda, Jorana. A szívről szóló összeállításunk végén hallgassuk meg, mit tanít a titkos, misztikus írás a szívtantra. A Hridaya tantra vagy Jogini Hridayatantra tantra a mai formájában nagyon rövid, mindössze három fejezetet tartalmaz. Hridaya a szívet jelent, jelen esetben a tanítások szívét, a legtitkosabb lényeget. A nagyistennő Parvati azt mondja, hogy Vama tantrából már sok mindent megtudott, de most még többet szeretne hallani. Örök társa, Síva azt feleli, hogy feltárja neki a tanítások szívét, de meg kell fogadnia, hogy sohasem írja le, és szóban is csak olyanokkal közli, akik arra érdemesek. Valaki minden esetre leírta a szívtantrát, felteltően a 6. 7. században. Így aztán most már nem számít, hogy érdemesek vagyunk-e, vagy érdemtelenek. A titkos tanítás elmondja, hogy a nagyistenő teremtette a világot azzal, hogy felvette annak a formáját. Elég különös, hogy ezt a nagyistenőnek Sivától utólag kell megtudnia, de még különösebb, hogy a teremtés egyszerre történt a szanszkrit ABC betűinek megnyilvánításával. Először a magánhangzók jöttek létre, mint alaktalan, lüktető tömeg. Fokozatosan elkülönültek, és ezzel párhuzamosan Megjelentek a mással hangzók. Összesen 51 betű. Ezek három csoportba rendeződtek. Így csá vagy akarat, Giána, vagy tudás, és Kriá, cselekvés. Négy erőközpontot foglalnak el, melyeket a Kappa, Ja és Óbetű betűk képviselnek. Az emberi test pontosan másolja az univerzumot, vagyis a mikro és a makrokozmosz megfelelnek egymásnak. Így az emberi testben is négy erőközpont van. Egy a végbél közelében, egy a szívben, egy a fejben, és egy a fej fölött, talán az aurában vagy az éterikus testben. Formáik négyzet, körbeírt hatszög, szög, sarló és háromszög. A színük sárga, bíbor, fehér és piros. A legtöbb magánhangzó az akarathoz tartozik. A ka és a ta közötti mással hangzók a tudáshoz, a ta és sa közöttiek a cselekvéshez. Mindegyik csoportnak van egy saktia, vagyis energiaistennője. Ezután nyolc újabb mondala vagy terület jött létre, melyeknek szintén megvannak a felügyelői. Mindegyiknek külön mantrája van, amelyeket hatféle módon lehet értelmezni. Mindezeket természetesen csak a gurutól lehet megtudni, aki nem más, mint maga az Istennő. Az utolsó fejezet a leghosszabb, ez az Istennő tiszteletével a szertartások leírásával foglalkozik. A szokásos felajánlások, füstölő, gílámpa, víz, virág, ételek, illatszerek, ezeken kívül főleg az úgynevezett nyászákról van szó. Nyásza azt jelenti érintés. Az áldozat végzője sorban egymás után megérinti a testrészeit, és közben mantrákat mond. A szívtantra azzal a nyomatékos utasítással zárul, hogy mindezeket szigorúan el kell titkolni. Senkivel nem szabad közölni, aki nem kapta meg a megfelelő beavatásokat. Mivel a hridája hagyomány megszakadt, és jelenleg nincsenek avató guruk, itt csak a titok oltalmazza a titkot. Mi itt a Barbán nyugaton, csak homályosan sejthetünk valamit az ősi bölcsességből, amit a tantrák szavai nem feltárnak, de inkább eltakarnak. Ezzel befejezzük kutakodásunkat a szív sajátos miben léte körül. Szirágyi Márta összeállítását hallották. Búcsúzik önöktől. Bagaméri Anita, Sziráki Barbara, Boldog Dániel. Bányai Géza. Két hét múlva jelentkezünk ismét.